السلام عليكم أيها الناس أنصحكم بمشاهدة IslamMyLife.TV أنتم لا تعلمون ما الذي تفوتونه بعدم مشاهدتكم لهذه القناة وشكرا نبلل من يوم الفراغ في <تصفيق> صطر رضا موسافر ويو لله السهر قلبي من يوم الفراق يكتب وهم حيفه سطر اللي تركتني اغيب ما لي سوا حزني حبيبي اللي تركتني اغيب ما لي سوا حزني حبيبي وذكرى Nastaje. Pomslim o veličinom našemu Muhammedu i aliju i rodu mu, svim i nakon njega. Ko is do Zankočka, da je ne tako daleko, ne tako davno Musa bio to centar znanja u Bosni Hercegovini. Iz Mostara su povjetli jednog najpoznatijih bošnačkih ali, jednog najpoznatijih bošnačkih pjesmika. I stoljećena je Mosar bio centar znanja. Ljudi su išli u Mosar da uče. Nama danas u je ukazana čast da znanje iz Mostara dođe nama ovdje. Aiša radi Allahu anha kaže u hadisu opisujući poslanika sallallahu alaihi wa sallame On je bio Kur'an koji kroči zemljom Ja teda bih htio u Bosni i da nekako pišem riječima Aiše radi Allahu anha to bi bio modrđavat Čovjek kojim je svoj život posjetio izučavanjem Kur'anike ima te podločavanjem kru Anike Rima, nama, Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. U tehnologije danas su poznati HD kanale, a ja se osjećavam kao smijetina na HD kanalu. Zato ću prepustiti riječ našem bratu Dževadu, koji će nam danas govoriti o te vezanoj za sveću. Pagoditi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا ذاهله <تصفيق> يرضى الله جل شانه اذكروا صلواتي وسلامي نصني الله وك مصني محمد صلى الله عليه وسلم كما عزى شني الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha, i istinskom bogobojaznošću, i da mojte umirati, osim kao pravi muslimani. Allah, tabarako ta'ana, molimo da nas učini od oni koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od oni, koji će umrijeti, samo kao pravi muslimani, molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljen. Na samom početku ne mogu, a da se nasune na ovaj vod od mojeg dragova ubrata Adnana, da Gallađerlašanu nagradi za lijepe riječi i za lijepo mišljenje. Međutim, njegove riječi ne ukazuju niti govore o meni, nego govori, inša Allah, i ta'ala, o njegoboj poniznosti. Jer kad je on učio Kur'an i kad je on učio pred ima, ja sam se možda još uvijek igrao klikera. I zato morim Allahđerlašanuhu da nas učini od koji će iz ovoga naučiti poniznost. I zato oko ništa, ناكي موغوا بدا ستة رميدنا ستحوه دي ابن مالك قواري هو هو بسبق <تصفيق> فائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة وساقو من سلوة عمولي ما الله جلل شانه ده ناس اكوبي وجنة كوشتو ناس اكوبيو وكراس اوه دي ايش موغوريتي و اللهو تبارك وتعالى اقنزي اي اي اي سبمينت نشتو دا آيه ايز اللهو تبارك وتعالى اقنجي اي دي اي اي اي سبمينت نشتو دا حديثة اي ja bi ovaj svoj govor odnosno ovo večerašnje druženje počeo sa jednim stihom od jednog arapskog pjesnika koji se zvao Ebul Atahije ovaj arapski pjesnik je bio veliki pjesnik i poznatiji pjesnik arapskoj književnosti i kada bi ukrat ko njemu govorili jeli kritičari i historičari kažu da je prvo govorio gazel odnosno dubavnu poeziju pa da je poslije toga prešao i počeo da govori o smrti i o ahiratu, o zuhdu. Međutim, bio je toliko nadaran poezijom da je govorio kada bi da sav svoj govor učinim poezijom, la fa'altu, to bi učinio. Međutim, desilo se da je došlo, da mu je došlo vrijeme i da je potpuno prestao da govori poeziju. Pa ga je tadašnji halifa Harun Ar-Rashid Ar zatvorio u zatvoru. I reku mu je neći pustiti dok se ne vratiš ish poezi. I nije ti, da se vrati poezi. I naredio da ga bićuju sa osam deset u da radca, kako bi se vrati poeziji. I bićevo ga osam deset u radca, pa se tek posle toga vrati poezi. Po novo. Od ko je rekuva arabski pjesnik Ebu La'atahije, jeste da kaže Targju nëgjata, wa lam tesluk mesalikaha, inna s-safinata la tegri ala ljebesi kaže, tražiš spas, a ne ideš putem spasa. U istinu lađa ne plovi po suhom. To jeste kao što lađa ne plovi po suhom, tako isto čovjek ne može da se nada sreći Dunjaluka i Ahirata, a da ne ide putevima te sreći. I zato ono što je cilj svakog čovjeka na Dunjaluku, svejedno da, da li on bio vjernik ili bio navjernik jeste postizanje sreće, ili da kažemo drugim riječima, otklanjanje tuge i žalosti. I zato jedan veliki islamski učenjak, o kojem bi također mogli da govorimo, međutim uzeli nam vremena, jer smo ograničeni vremenom, Ibn Hazm, poznati alim iz današnje Španije, iz Andalusa, gdje je napisao jednu lijepu i kratku poslancu o ahlaku, o moralu i o čovjekovom preodgoju njegove duše покажи из међу осталоку овом делу каже потрабту горбана јесте ви كلهم في استحсане وفي طلبه каже тражио сам ствар ајде сада као да слушате човека који читао свој живот провео тражећи науку каже тражио сам ствар о којој су се сви људи сложили да је добра да је лепа и да Kaje falem ajdeho illa wahida. Pakajani sam nasha usim da je to jedna stvar. Da se svi ljudi na dunjaluku složili samo oko jedne stvari u traganju za njom. kaže wa huwa tardul ham. to je otklanjanje nesreće, otklanjanje tuge. Dakle svi ljudi, bili vjernici, bili nevjernici, ono što želi da postignu na dunjaluku ku jeste da otklone tugu. Međutim ono što želi vjernik mimo sreće na Dunalu jeste isreća na ahiratu. إذا تُوزيشني الله تبارك وتعالى كذا أرى القرآن يدان أد ناجنا يدان أرى الله تبارك وتعالى كما نموزيشني Господар سبحانه وتعالى أرى القرآن يستدى كان جيدا يتوك نيجا وكو يليك زى أنو شونا شيء برسيما فإن سمع يدان آيدي الله جلل شانو كاجة يا أيها الناس قد جاءتكم موعدت من ربكم وشفاء لما في الصدور أدوده Došla vam je opomena od vaše gospodara i za ono što je u vašim prsima. Što znači, još jednom ponavljam, da Allah, naš gospodar, opisuje Kur'an da on lijek za ono što je u našim prsima. Naravno, da Allah nam u Kur'anu spominje mnogo stvari u kojima je lijek. Međutim, jaču u ovom našem večerašnjem u Borek druženju samo spomenti neke stvari koje mislim da su potrebne da spomenjem, i da mogu da budu u koriste, od koristi svakome od nas kako pojedincu, tako isto u našoj zajednici. Međutim, draga braći cijene sestre, prije što počnem sa spominjanjem nekih od tih stvari, želim ovdje da ukažem na jednu stvar. A to je jedno pravilo kada je u pitanju razumijevanje Kur'ana. A to je da iako Allah na mnogim mjestima u Kur'anu opisuje da je Kur'an uputa, da je Kur'an lijek, da je Kur'an spas od vatre, treba da znamo da Kur'an nije uputa svakome. Niti je lijek svakome, niti je spas od vatre svakome. Nego je Kur'an je lijek, i da kažemo prije svega uputa, Kur'an je uputa onome ko želi da mu Kur'an bude uputa. I Izato prvi ajeta, od prvi ajeta, je Allah dželle šano opisuje Kur'an kada kaže ali Lam Mim, "Zalika el-kitabu la fi", Alif Lam Mim, on je onaj ko nema nikakve sumnje. Hudal lil mutaqin. ona je uputa bogobojaznim. Što znači oni koji nisu bogobojazni, oni se nećeo koristiti od ove knjige čakšta više, ono idu koga dođu u kur'anski ajeti, ono se odnih okreni, toče samo povečati njegovu propas na dunjalu kina akhidatu. Iza to Allaho pa sanih sallallahu alaihi wa sallam kaže, wole kur'anu hudjatu lak au alike. I kaže kur'anu dođu kaza tebe ili protiv tebe. I mnogu ajeta u kur'anu, kde se goveri ome. Kao šta ajeti Allah jala šanu kaže, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُمَ عَيْشَةً دَنْ ونحشره يوم القيامه اعما اونه اكو كرهنه قاود mo wspomena misty od Kur'ana on chce uśnij no żywić teżkim żywotom a na akhiratu czemu go prożivi prożiviati ka ślepcza i każe usyšeni Allah tabaaraku wa ta'ala waman adlamu mimma zukkira bi ayati rabbihi koji se okrene okrene od ayata swego gospodara znaczy Koran ako dojdzie do człowieka dana Allahu shallahu anhu I ne okoristimo se od Kur'anskih ajata, to može samo da nas Allah šanu sačuva, da poveća našu propast na ahiretu. I molimo ga da budemo od oni kojima će Kur'an biti od koristi i za koji će biti dokaz. Prvu stvar, Allah vam dao svako dobro, koju želimo ovdje da spomene, da je Kur'an lijek, da je uzrok sreće, kako za pojedinca, tako za društvo. Draga braći i cijenje sestre, jeste tevhid. A to je obožavanje Allaha tabaraka taala jednog jedinog, onako kako Allah subhanahu wa ta'ala hoće i onako kako nam je propisao Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam da ga obožavamo. A suprotno, tevhidu jeste šrt. I zato uzrok nesreće, prvi i glavni uzrok nesreće i prepadanja kako pojedinaca, kako društava, kako nacija, kako civilizacija jeste okretanje o temhida. A kao što je rekao, suprotno tavhidu jeste širk. Predruživa, prepisivanje Allahu tabaraka wa ta'ala nekoga ili nečega. I zato ću ovdje spomenti samo jedan ajd gdje Allah djelala šanu opisuje kakvo je stanje onoga koji nije na temhidu, onoga koji je na širku. Sa napomenom da nekada i vjernik može da upadne u širk, da upadne u mali širk, da mu namjera ne bude iskrena. I zato Allah tabaraka wa ta'ala opisujući, da tako kažemo, psihičko stanje, onoga koji nije istinski na tevhidu, koji nije potpuno na tevhidu, kaže wamay yushrik billah a onaj ko učeni shirka Allahu tebaraka ve taala fakanna ma kharra min as on je poput onoga koji padne sa neba fatakhtafuhu at-tayr tagaptitsa raznesu. ga znači ako pada sa nebesa pagaptica raznese ga odnese tamo jedan ga odnese tamo a utahwi bihi ar-rihu fi makan sahiq elgavita raznese u nepoznatom pravcu Znači, znači, niti na nebu, niti na zemlji. Znači, kao što čovjek bude nestabilan psihički, znači to je uzrok za to što nije dovoljno, što nije dovoljno na tevihidu. I čovjek kada učini djelo, iskreno Allahe, tabaraka wa ta'ala radi, onda osjeti sreću i osjeti ugađaj u svojim prsima. Kao plod dobrog djela kojeg uradi. I zato od stvari koju spominje Ibn u svom djelom je Dariju Salikin, da kaže čuo sam šehehu l-Islama ibn Taymiyyu, kaže čuo sam šehehu l-Islama ibn Taymiyyu, da kaže, kaže, onaj koji učini dobro djelo, a posle toga ne osjeti sreću i blagostanje u svojim prsima, kaže neka optuži sebe. To jest neka optuži sebe i neka vidi da li je bio iskren u tom činjenju djela. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala je šekur, onaj koji zahvaljuje. Znači zahvaljuje svojim robovima na, djelum, na djelima i na djelu koje učine samo radi njega, Subhanahu wa ta'ala. I zato kao što rekao, da se ova stvar također može odnese, odnositi i na vjernika. I zato danas kada pogledamo ljude koji žive među nama, koji žive oko nas, kada vidimo probleme ljudi, znači mnoge stvari koje su vezane kako to ljudi danas vole da slušaju priče o tome o takozvanim džinsko-šajtanskim šeitans, džinsko napadima, dodirima i tako dalje, kao što je sihr, kao što je urok, kao što je mes. Kako će ljudi biti? izdjećeni od toga ako nisu na temhidu, Ako ne obožavaju Allahe tabareku wa ta'ala jednog jedinog, ako ne vežu srce za Allahe tabareku wa ta'ala jednog nog, ako se ne oslanjaju samo na njega, njega, zar čovjek može da osjeti rahatluk i sreću i spas, a da se kamena, da se boji drveta, da nosi kamen ili drvo za sreću? وَلَا حَوْلَ وَلَا كُوْتَ إِلَّا بِلَّا I zato nema preće stvari, draga braći cijene i sestre, otoga da učimo, da izučavamo i da druge ljude o temhidu. Da druge ljude podučavamo tevhidu i napominjemo na ove ovaj stvari. Jer čovjek koji je na tevhidu može biti iskušan sa ovom ovaj stvari. Pa kako je tek sa ljudima koji ne poznaju tevhid? I zato oni koji su na tevhidu moraju da sliču znanje kako bi se sačuvali od šritanskih spretki. I zato ima jedno lijepo dijelo koje ću samo ovdje spomenuti, koje je napisao jedan veliki alim koji je zove Ibn al-đauzim, ne Ibn al-Qayyim al-đauzija, nego Abu al-Faradj, Jamaluddin ibn al-đauzij, poznati Dijelov kao miopisao kako šejtan na koji način prilazi ljudima. Pa izmađšao kako prilazi ulami. Pa kako je tek onda kako prilazi onima koji su ispod ulami. Jed stvari koje je spomenu Ibn al-Jawzi u ondelu, koji ćemo samo ovde uh, spomenuti ukratko, jeste da kaže da sve što je znanje čovjeka manje, veća je mogućnost čovjeka da veća je mogućnost šejtana da ovlada čovjekom. A što je znanje veće manja je mogućnost šeitana da ovlada, da ovlada čovjekom. I zato prvi i osnovni uzrok čovjekovog spasa i sreće jeste da čovjek bude na temhidu i da obožava Allaha tabaraka vata'ala jednog jedinog i da njegova djela budu iskrena jedino radi Allaha tabaraka vata'ala. Da ne za zadovoljstvo, niti hvalu, niti da ga vide, niti da ga čuju drugi ljudi, nego da bude njegovo jedina namjera traženje Allaha tabaraka vata'ala, Allaha tabaraka vata'ala lica. I stvar koju ću ovdje spomenuti ukratko, da se osnovanima, a to je stvar koju podrazumijeva nužno te mih, draga braćo, jeste stvar namaza. I ovdje kada govorimo namazu i kada govorimo o tome zašto klanjamo, ne mislim samo zašto i kako, da, kako obavljamo namaz, zašto klanjamo, nego kako treba da obavljamo namaz. Jer uzrok svaki uzrok čovjekove sreće jeste čovjekovo obavljanje namaza. I zato čovjek ako nema namaza, znaczy da se upita dali eta je čovjek ikako musliman Allah tabaaraku wa ta'ala nam Qurano navodi dijalog sao neka jehannama kada čovjek te upita ne zašto su jehannama bačeni kada nam Allah subhanahu wa ta'ala usuri al mudathir kaje qalu ma salakakum fi saqar shtava se bačalo u saqar shtava se bačalo u jehannama što će biti prva stvar koju Da u kabur, a da se otišao bez namaza. Ili da se otišao da propuštaš namaze. Da Allah te barako ta'ala sačuva. Ljudi vode računa o poslu, kada će doći, kada će otići. Međutim, ne vode računa o namazkim vremenima. A svaku, svaki namaz ima svoj vrijemi, početak i kraj. I zato zapam ti, Allaho je Allaho robinjo. To namazko vrijeme, u tom namazkom vremenu, kao da ti tvoj gospodar, gospodar nebesa i zemlje, kaže, sada učini seđu meni. A ti kažeš, neću li ne mogu? A u tom vremenu kao da ti uzišani Allah tabarek wa ta'ala kaže učini sada sejdu mani. I zato dobro povedi računa kako ćeš postupiti. I zato kaže Allah po sanih sallalahu alaihi wa sallam hadijis koje za bilje žabu Davudu som inna awla ma yuhasabu bih abdu alihi jevme la qiyamati assalah. Prva sarza koju će biti čovjek pita nasu njendanu jest namaz. Ako namaz bude dobar, ne samo ako bude imo namaz, namaz bude dobar, sa drugo će biti dobro. Ako namaz ne bude dobar, ništa drugo neće biti dobro. I zato uzišeni Allah te bareke taala kada govori o sünnama vjernika koji su uspjeli, ne kaže da su samo oni koji obavljaju namaz. Kad aflah almu'minun hum fi salati khashihun. Uspjeli su vjernici, oni koji su svojim namazima skrušeni. Ne samo dobar vi namaz, nego da osjetiš taj namaz. Da zna pred kim i kako stojiš. I zato od opisa vjernika koji su uspjeli, jeste da su oni koji obavljaju namaz, koji obavljaju namaz sa skrušeno, skrušenošću. Druga stvar koju želim ovdje da spomenem, kao uzrok sreće čovjekove na Dunjaluku, i stvar koju mislim da je bitna, znači za nas ovde, za muslimane, ovog umjeta općenito. A na koji nas opučuje Kur'an, draga braći i cijenine sestre, jeste opraštanje i samilost. Izato hoćemo se danas sigurno sve složiti da stvar koja nas postoji među nama bilo da pogledamo na nivou džemata, jednog, jedne džamije ili nivo jednog grada ili nivo jedne države ili nivo ummeta, jeste da nema opraštanja i samilosti. Međutim ako pogledamo i vidimo kako nas Kur'an na ovo upućuje i kako nas kroz razne primere podučava ovome. Vidjeli bi da to kad bi to primijenili da bi stvar bila drugačija. I zato Imamo jednu lijepu kuransku suru, da se na početku te kuranske sure kaže da je to ahsanul kasas, da je najdjelje psi kazivanja. A to je kazivanje o Yusufu alejhi salam. Da namro islamski učenjaka kaže da se iste kuranske sure, da su neki islamski učenjaci izveli 1000 pouka. Ti Allah dželle šanu I dođe do pozicije ministra. I ono momentu, kada je bio na položaju ministra, dolaze mu ta braća. I dolazimo mu atac Jakub koji je tugavao za njim. Dolaze mu ta koja su tjela da ga ubiju. I šta Jusuf a.s. odgovara? Opet kaže, nema vremen da se zadržimo na ovom kazivanju. Ali ću spomenuti samo jedan detalj. Govori od, on govori od sebe. Ništo došao ni da muson izvinjavaju i traže halala. Negon sada govori svom ocu ono me što se desilo između njega i njegove braće. Pa kaže mim ba'di an nazaga wa qad ahsana bi id من min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi. Ikako i moj gospodari učinio dobro prema meni kad me izveo iz zatvora i došao sa vama. Mim ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa Nakon što je šejtan posjao između mene i moje braće. Ono što su njegova braća tjela da učine, da ga ubiju i što su gova bacila u bunar, Jusuf a.s. to pripisuje kome? Jusuf a.s. to pripisuje šeitanu. I kad bi mi danas bili toliki da, da kažemo da hrđava dijela od naše braće, od naših prijatelja, da pripisujemo šeitanu, kako bi bilo stanje među nama? I zato je čovjek Allah vam dao svako dobro. Kada čini dobro, reko me, čini to dobro, Allah radi. Ne tražiš za uz vrat ništa. Nego čak ako neko je učinio loše prema tebi, a ti se činio dobro prema njemu, nesta je da činiš dobro prema njemu. Jizu išani, Allah, tabaraka wa ta'ala, u Kur'anu ukorio Ebu Bekra radi Allahu ta'ala anhu radi sličnog postupka. A to je da kada je bio naje događaj koji je vezen za išo radi Allahu ta'ala anha, kada je obtužena tussatul ifk, da je počinila blud. Kada se obtužili, da je počinila blud. Pa koliko su, daravno, načioni koji su satim počeli, bili smo nafci. Međutim, pogledajte koliko jezik može da posije zla i da na to zlo naj i inalete, da kažem, iskreni vjernici. Pa su i neki ashabi progovorili o tome. Pa su bili bićovani. Znači, bićovanje radi potvore. Jer su počeli da govore o Aisha radi Allahu ta'la anha. Znači, bilo je među ashabima koji su bili bičovani radi tog događaja. Pa jedan od njih je bio ashab koji se zvao Mistah, koji je bio tetic Abu Bekra radi Allahu anhu majutin biroe mohajer bi ashab bi mohajer bi siromašen bi popoğan ikada sedeselo Abu Bakr radi Allahu ta'ala anhu ono so Abu Bakr e priotno bi odon i bi misstahu iz država uga zato što je bio siromašen majutin kada sedeselo to a misstahi بل توقع شتا قور يا الله تعالى عنه فأوزيش الله تبارك وتعالى وبيعافيه آية وكويمة قري أبو بكر ردية الله تعالى عنه فكاجة ولا يأتلئول الفضل منكم والسعتي أن يؤتوا للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كاجة نكسنزقلني أدواسي ينبو بكر سبيل زقله تكومي الله نيجو ديليوة مستح نكسنكوم أدواس چستتي مثل سنبو بكر ذا نيجو ديليوة سويم رجاة سما والمساكين ا سينوماسما والمهاجرين ا والمهاجر من الله وبوطو واللي يعفو واللي يصفح نقول لك ا پراشتو تحبون ان يغفر الله لكم زرنا ولي تدا الله وما اپرستي تو است ا پراشت ايت لودي ما فتش الله جل شانه وما اپرستي بكر رضي الله تعالى عنه دراغابراتسي اني اسسلك دچو عايت پگلدايت كاكوس اصحابي imali odnos prema kuranu Abu Bakr nije morao da sluša ovaj ajed danima Niti mjesecima Nego samo kada je čuo ovaj ajed Reko je inna a Tako nam Allaha gospodaru i volimo da nam se oprosti Pa je oprostio Mistahu I nastavio je, mu, nastavio je da mu udjeljuje Pa je oprostio Mistahu I nastavio je Nastavio je da mu udjeljuje I zato pogledajte Allahove milosti Jedan broj lame kada spominje kada govori I to je ustino tako Znači čovjeku da učiniš ne znam koliko dobrim stvari, a da mu učiniš jednu lošu stvar, čovjek će te prekrižiti. Međutim, prema Allahu tabaraka wa ta'ala da učiniš ne znam koliko greha, 99 greha, da dođeš posle toga s, jedno, s jednim dobrim djelom, Allah zala šanu će to tebe primiti i oprosićati sve ono što si učinio. I šta što više kao što znamo, da uzišeni Allah tabaraka wa ta'ala loša dijela pretvara u dobra djela. O stvari koje ću hoće od spomenti u kontekstu opraštanja i samilosti. Jest jedan propis, da kažem, is kojem ćemo vidjeti, znači šta znači opraštanje i samilost ili je pomišljanje. A to je propis razvoda braka. Ne želim hođe da o ovom propisu govorim, međutim i mi znamo hoj da je razvod braka dozvoljena stvar. Međutim znamo također i stvarnosti da dvoji ljudi kada se razilaze Sano bili oni dva brata muslimana, razišli su u trgovini, ili dvije sestre razišle su oko nečega. Međutim, posebnom muži žena. Kada se razile za jedno od drugog, u većini slučajeva se razile a da jedno drugo optužuje za velike stvari. I za teške stvari. I da nemaju lepo mišljenje jedno o drugom u tim momentima. Međutim, imamo no i nekoliko stranica u suri Al-Baqara gdje Allah dželle šanu govori o propisima. O propisima razvoda braka. Pa između ostalog Znači, u tim ajetima nalazimo dio ajeta gdje Allah pučuje mumina i muminku koji se razilaze. Pa kaže, ne mojte zaboraviti dobročinstvo jedni prema drugom. To je ono što ste prije imali i doživjeli. O dobročinstvo od jednog prema drugom, ne zaboraviti. I ovdje je obraćanje i muškarcu i ženi. I zato je pogledajte, u momentu kada većina ljudi se razilazi, a imaju ružno mišljenje jedno o drugom. Uzvišeni Allah je žal lašanuhu, upućuje nešto da imaš nepo mišljenje i da se sjetiš dobra koje druga osoba učinila prema tebi. I zato je, draga braćo, ovo od veličine uzvišenosti Allahove, tabaraka i va ta'ala knjige. Jo ovo je od stvari gdje čovjek treba da odgaja sebe i svoju dušu. Pa kako je tek na u pitanju vjernik, vjenca koji živi, koji čine dobročinstvo jednog prema drugima, koji se na razilaze. Koliko mora i da budu usješni dobra koji su činili jedni prema drugom. I zato ako pogledamo ovdje samo napravite jednu degresiju, dotaknite ove stvari, a to je odnosa muža i žena u islamu. Većina nas, da kažemo tako muškara, volimo da slušamo kako su žene obavezne da čine prema nama. A žene vole iz druge strane. I zato vidite kad neko drži na primjer predavanje o odnosu supružnika u braku, odma se desi ono sjeckanje klipova, pa ženi sjeckaj ono šta treba, šta je u korisnima. Ovi drugi sjeckaj ono šta ide i kaže, ženi vidiš vidiš, šta je rekao še, ili suprotno. Pa ja ovdje želim da kažem jednu i drugu stvar da spomenem. Bez da iko znači uzme ono što njemu odgovara. Znate Hadis, Allah dao sako dobro, Zabiljež imam termiziju u svom sunanu i drugi, da poslanih sallallahu aleyhi wa sallam kaže, Kad bi komenareo da učini sećdu, mimo Allah te bareke ve taala, amartu zauja an tasjuda li zaujiha. Na redeo bi jend da učini sećdu svo mužu. Dok drugi esrane Allahu poslanu sallallahu alejhi ve sellem, jučini yumirilo nama muškarcima. Ko je najbolji od nas jeste onaj koji je najbolji prema svojoj ženi. Pa kaže a hayrukum khayrukum li ahlihi. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodica. Allah de želim da napomenem jednu stvar, a to je da u braku. I moshkaraci i žena su pastiri. I zato Allah posaniji sallallahu aleyhi wa sallam u hadisku izabili o jimam Bukhari muslimu sojim sahihima od Abdullah ibn Omara radiyallahu ta'ala anhu kaže Kullukum ra'in wa kullukum as'uluna nar'ayyatihi. Siste vi pastiri, siste vi odgovorni za svoje stado. Pa ovde želim samo da malo zastanem na riječi ra'in. Siste vi pastiri. Šta je pastir? Pastiri, pastiri ona je onaj koji čuva ovce. I poslanih sallallahu aleyhi wa sallam kaže, ja sam bio pastir, ja sam čuvuo ovce. I nema poslanika, a da nije bio pastir. Svi allahu i poslaniti su čuvali ovce. Pa ulema govorila ome, zašto poslanih sallallahu aleyhi wa sallam kaže da je pastir? A ne kaže se, svi ste vi vladari ili sultani, nego se kaže pastiri. Zato što, draga braću, pastir kada čuva ovce, on čuva nekoga ko nema razuma. I ovaj govor, dobro, poslušajte, nemojte pogrešno razumjeti. Čuva nekoga ko nema razuma. I nije lahko čuvati nekoga ko, ne, ko nema razuma, ali on ga čuva. I zato ovca kada hoće da ode u provaliju, kada hoće da ode ovdje, on ide, da je šta? Da je zaštiti. Da ostane njega, njegova, da je sad čuva. Pa tako isto i čovjek i žena, jer u ovom hadisu i čovjek je, i Allahu poslanik je nazvao čovjeka pastirom, i isto tako i ženu kaže, i žena je pastir u kući svog muža. I zato muškarac, koji je pastir, i zato Lama kaže Allah je pripremuo poslanike kako bi vodili narode, ali pripremuo je tako što im je dao da vode nekoga ako nema razuma, kako bi kasnije lakše mogli voditi nekoga ko ima razuma. Međutim, čovjekova porodica u određenim momentima može da dođe da izgubi razum. Međutim, kada kažem da izgubi razum, jeste da dadne prednost nečem drugom nad razumom. Pa zato žena u velikom broju slučajeva daje prednost emocijama nad razumom. Dijete u određenim dobima da je prednost strastima nad svojim razumom. Međutim, čovjekova je odgovornost i ženina isto tako. Evo napominjemo ovdje, radi emaneta, radi odgovornosti. Jer naše porodice su naša odgovornost. A to je da Allahu posljednih sallallahu alaihi wa sallam nas nazvao pastirima i da čuvamo svoje stado. I zato dobar je pastir onaj koji vodi račun o svom stadu. Znači, kakav je pastir koji zapostavi svoje stado? Znači, nije ga briga gdje će otić, oće li otić ovdje, oće li i tako dalje. I zato Allahovi robovi, znači naše porodice, su naš najveći amanet. Naš najveći amanet su naše porodice. I zato u mnogim stvarima, u mnogim slučajima, određeni običaj, ili da kažemo, utjecaj oko linije, čine je da čovjek ne bude dobar pastir u svojoj kući. Na primjer, da čovjek ne pokaziva osjećanja prema ženi kako bi ti pokaziva. I ja isto utakojena prema mužu. Pa se kaže to je sramota u ovoj sredini, to je sramota u ovom narodu, to je sramota ovdi i tako dalje. I to je bilo sramota i kod Arapa jedno vrijeme. I zato ćemo ovdje spomenuti jedan događaj koji se je desio opje Arapskoj književnosti između dva arapska pjesnika. To je bio Džerir i Farzdak. Dvica veliki arapski pjesnika. Njeri su bili savremenici, bili su veliki i da kažemo suparnice. Njachi znači, jedan drugom su odgovarali u svojoj poeziji. Farzdak je Čovjek koji je bio poznat, da kažemo, po griješenju. Tako su ga opisivali njegovi savrmenici. I kaže jedna je prilike da se našo nađanazi džanazi sa Hasanom al-Basri. Jer rekao je Hasan al-Basri, jaba Sa'id. Jer Hasan al-Basri je Sa'id. Kaže, ljudi kaže da su se na ovoj džanazi našli najbogobajazni i najpokvareniji čovjek. Na no, najpokvareniji je gdje mislio na sebe. Pa je rekao mu Hasan al-Basri, da' kemin kelamin nas. Ostavi se, govora ljudi. Kaže, nego šta si pripremio za ovaj dan, za dan džanazi? Pa kaže, Firazdak, kaže, pripremio sam pet stvari koje nikako ne ostavljam. Pa kaže, šta je to? Pa kaže, to je pet namaza. Pa kaže, da je Hasan al Basri zaplako. U s drugej strane je bio Džarir, koji je bio poznat po svojoj, da kažemo, blagosti. I Firazdak je bio žestok, da tako kaže, nije smatro, da u, da žena zasluže da se za njom uopšte plaće. Međutim, u tom vremenu su ljudi smatrali da žene, znači ne zasluže da se za njom plaće. Čak su smatrali sa nam o tom da se posjeti kabur žene kada žena umre. I onda Adjarir, koji je bio suprotan, koji je bio pogobojazan, pobožan, je kad mu je umrla žena napisao Kasidu o svojoj ženi. I to se smatrao da kažemo razbijanjem jednog velikog zida. Jer to do tada nije bilo poznato. Da neko ima hrabrosti da govori o svojoj ženi. Pa kaže, i zato se kaže u arapskoj književnosti, da je to najljepše što je napisao pjesnik o svojoj ženi. Pa ću vam spomenuti samo prvi stih, gdje ovdje Jerir kaže, hayau, wala zurtu wal, wal kaže da nije stida, sada bi potekle ove suze. I posjetio bi ti kabur, a dragi se posjeć, posjećuje. To jeste ona, koji se voli, on se posjećuje. Tako da ovdje opet napominjem i kažem da ono što je osnova, draga braćo, jesu naše porodice i da su naše porodice najveći emanet i da u tom kontekstu, u tom smislu moramo, moramo da imamo samolosti i razumijevanje. Sljedeća stvar za koju želim da spominjemo ovdje, prijednog što ono nas vrijeme pre, završ, pretekne, jeste preodgoj čovjekove duše, što mislim da je jedan od najvećih uzroka čovjekove srće. Jer danas postoji kod običnog svijeta mišljenje i uvjerenje da čovjek ne može da mijenja svoje osobine. Kakav je rođen? Čovjek kaže ja sam taki, ne mogu da se mijenjam. Kod nekih filozofa na zapadu, u savrmenoj nauci koja je zove etika, moral, postoji mišljenje da čovjek ostaje onakav kakav je rođen. Da svoje osobine i svoju dušu, svoj nefs ne može da promijeni. Međutim, nas Kur'an uči nečemu sasvim drugačije, a to je da čovjek ne da može nego da mora دمين يا سوء يدوشه توزيشني الله تبارك وتعالى كاج لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامه كاج كنا سودني امدانم و كنا كيا قرئ samu sebe اذا تو كاج تفسير اوج ايته كو що спомене ібн кесир سوм тафсиру тай رك حسن البصري وإن المؤمن والله لنراهه يكاج ازاي استبيرник كاج vidi ma narahu illa yalumu nafsuhu اذا تو كاج вирник ka nemozemo Da ne kritikuje svoju dušu. Pa da kaže Hasan al basari da vjerni govori sebi, ma arattu bikelmeti hadehi, ma arattu bikelti hadehi, ma arattu bihadisi nafsiha. Znaci, da vjerni kovi govori, šta sam ti sa ovom riječu? Šta, šta sam ti sa ovou ovom hranom koju sam pojao? Šta sam ti sa ovom mišlju? Čak što je rekao. Vjerni kovi sad jer račun sa samim sobim. Šta sam ti sa sobim? I na takav način vjernik, na takav način čovjek postaje postaje bolji. I čovjek mora da se nauči nešto što se zove mjenjanje, mjenjanje čovjekovej duši. A šta je ono što mjenja? Mjenja svijest o akhiretu. Mjenja svijest o akhiretu i o stojanju pred uzvišenim Allahom, tabaraka wa ta'ala. I zato kaže uzvišenje Allah, tabaraka wa ta'ala, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَا A onaj ko se bude bojao, stajanja pred svojim gospodarom, i zato zamislite Allah on dao sako dobro, znači prizor, stajanja pred gospodarom, jer kaže po stranih sallallahu aleyhi wa sallam, ko što je zabiljio Žimam Buhari u svom sahihu, da nema nikoga od vas, da mu se Allah neće obratiti direktno. Pa će pogledati sa svoje desne strane, pa neće vidjeti osim vatru. Sa svoje ljeve strane, pa neće vidjeti osim vatru. Pa će pogledati odno su pogledat sa svoje desne strane pa će viditi samo ono što je pripremio. Pa sa svoje lijeve strane ne, pa će viditi samo ono što je pripremio. Pa će pogledati ispred sebe, pa će vidjeti vatru. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Fat takun narun wa Pa se čuvajte od vatre, pa makar sa pola hurme. Pa makar da pola hurme odijeliš kao sadaku, da te sačuvao jehanamske vatre, za to učini. I zato to stajanje pred uzišenim Allahom te bareke ve taala ko bude sjestan toga i ko bude vodio računa o tome, neće, draga braći i sene i sestre, dati prednost stvorenju nad stvoriteljem. I zato ako se nađe da moraš resrditi stvorenje ili resrditi gospodara nabesa i zemlje, onda resrditi stvorenje, nemoj resrditi gospodara nabesa i zemlje. I zato kaže Ibn Hazm, rahmatullahi aleyhi, vaj alen kojih bio spomeno, dava je ajetu, amma man khafa maqama rabbihi, wanahan nafsa ani l-hava, dava je ajeti, jami'un li kulli fadila da obuhmata obuhvata svaku lijepu stvar. Odnosno, potstiče čovjeka na svaku lijepu stvar. A to je čovjekova svijest o stojanju pred uzvišenim gospodarom, subhanahu wa ta'ala. I zato također, što želi da vam spomenem, što je spomenuo Ibn Hazm od lijepih riječi, u poslanci koju sam spomenuo na početku drsa, a to je da kaže Ibn Hazm. Kaže, nisam vidio da iblis ima asjad, wala Aqbah, wala ahmaq min dvije koje je izgovorio na jeziku svojih molitvi kao da video da da iblis ima dvije odvratnije gluplje riječi od riječi koje govore ljudi a to su sljedeće dvije riječi a to je kada dođe neko da ti se izvine i da traži halala od tebe i da mu oprostiš da kaže neću mu oprostiti zato što je prije grešo pa će opet vratiti da se greši To je prva stvar. A druga stvar je da kada čovjeku dođe da učini nešto što je loše, da kaže učinio sam ga i prija, pa kad sam mogao prije da ga učinim, zašto ne mogu sada da ga učinim? Međutim, opet kažem i ponavljam, Allah vam dao svako dobro, onaj koji bude imao svijest za stajanje pred uzišenim Allahom, ta ala, on će poradići na svojim djelima i poradići na svojoj duši. Međutim, se ovo proizilazi stvari, I to je stvar sa kojim želim da završim večerašnje druženje A to je, draga braćo i sestre, nešto što se zove druženje sa Kur'anom Druženje sa Kur'anom I ovdje ne kažem učenje Kur'ana, nego kažem druženje sa Kur'anom Jer ono što treba da nam bude najljepši i najbolji prijatelj u životu Jeste Allahov wa tabarak i ta'ala knjiga I zato veliki poznati alim i također i Španije kada opisuje Kur'an imam Shafi bi kaže wa khayru jalisin la yamallu hadithuhu wa tardadu yazdadu fihi tajammula kajanaibu li prijatelji govor nikada nije dosadan i tako dalje. Majutim ono što želim ovdje da kažem jeste također što era koji ibn Hazm er Samidio u njegovoj poslanci dosta lijepi i korisni savjeta. A to je da kaže kaže nisam vidio ljepije osobine koja je bliža ružnoj osobini mahani od kaže mnoštva prijatelja od toga da čovek ima mnoštvo prijatelja, da uzima mnoštvo prijatelja. Jer čovek kada ima mnoštvo prijatelja, imaš mnoštvo poznanika prema koji imaš dobar, to je jedna stvar. Međutim, mnoštvo ljudi koji će ti uzimati vrijeme, to nije dobar stvar. Zato što ćete odvući od nečega što je hajir. I zato najbolji prijatelj, trban da nam bude Kur'an, druženje sa Allahom, wa ta'ala knjigom, koje će biti dugo trajno. Jer dugo odruženje sa Allahom, tabaraka wa ta'ala, knjigom, Allah vam dao svako dobro, ono je to koje ostavlja traga, koje ostavlja traga na čovjekovu, koje ostavlja traga na čovjekovu dušu. Ja ću vam zato ovdje, za kraj samo spomenti primjere. Što bi značilo kada bi se na način družili sa Allahovim ajetima? Što bi značilo, jer druženje sa Allahovom knjigom podrazumijeva prije da naučiš od Kur'ana ono što možeš. Ovdje kažem ono što možeš, da se potrudiš. Jer bilo je ashaba koji su bili hafizi Kur'ana, a bilo je ashaba koji su poznavali nekoliko sura. Međutim, potrud se koliko možeš da učiniš. I zato znaj, da je svaki ajet da rađa u žannetu. I kada naučiš neki kuranski ajet na pamet, kao da si sebi kupio da rađu u žannetu. Druga sada da se potrudiš da znaš o čemu ti ajeti govore. I treća sada da živiš sa tim. A od stvari gdje se ogleda življenje sa tim jeste da taj ajete učiš na noćnom namazu. I onaj ko bude uskračen od druženja sa Kur'anom po noći, biće uskračen velikog dobra. I zato zamisli one neke ajete koje znamo. Da znaš njihovo znači, nešto upučuje. I da noći, trenutke u noći provodiš sa svojim gospodarom uz ove kur'anske kur ajete. I da onda pogledamo i zamislimo koliko bi to utjecalo na naše duše. Kao na primjer, iz sure Al-Mulk, "Bi Allahu jalla shanu kaša wa lil ladina kafaru bi rabbihim 'adabu jahannam wa bi'sal maseer." Dokraja. "Bi Allahu jalla shanu bi'sal jahannam." Vjerujte mo svim kuranskim ajetima Allah kada Allah jalla shanu kada opisuje jahannam, i drugim ajetima. Allah jalla shanu, on nam govori o jahannam, da jahannam kasna sama zato što će ljudi biti u Nego postoji više je načina kažnjavanja koji će biti u gjehennemu. A o tih načina jeste da će ljudi biti vođeni ka gjehennemu, u lancima. I prije nego što dođu do gjehennema, oni će slushat gjehennem sko pucketane. Ta kjadu tamajezu min al-gajv. Samo što se ne raspu Pa onda kada budu bađeni u gjehennem, oseti će tu u patnju. Međutim, najblaža kazna sa onicima džahennama je kakva? Da će u biti do članaka, a da će im mozgovi vrijeti od te vručine. To je najblaža kazna sa onicima džahennama. Na nas Allah je šanu sačuva. Međutim, o te patnje, jeste kada budu bačeni u džahennam, da će im stanovni, da doći čuvari džahennama, meleci, meleki, koji će im reći, a la mi je'tikum nazir, zar vam nije dolazi onaj koji vas je pominio. Znači, još već ne pomećava njihovo kajanje, kajanje nad kajanjem Znači, došlo je nekoj govorio nam je, možete mi smo s'ogu ušli. Kalo, Bela, kaj je na nazir? Pa če oni rečili? Ka, da, kako. On, onaj koji nas opominjao. Upom, pa če govoriti, loo kuna nasma'o na'aqilu, ma kuna min ashabi sajidu. Da smo slušali ili da smo razmišali, ne bi bili oslavnika jahennama. Zato, za mi ste pogledajte ni hovo psihičku i kako će da nas Allah jala šanu sačuva od vatre, kako će biti kažnjavani oslavnici jahennama u jahenn I od vrsti, od načina kažnjavanja u džahannamu jeste da kako bude išlo vrijeme, a džahannam i džemnad su vječni, Allah vam dao dobro. Znači nešto što ne prestaje, nešto čemu nema kraja. A to je da Allah tabarake wa ta'ala kaže فَذُوكُوا فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا Pa kaže kušajte, a mi ćemo vam samo patnju povećavati. Kaže jedan broj selefa, da je ovo najteži kur'anski ajat u Kur'anu koji govori o džahannamu. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا فكاجئك شائته امم ثم سمهات ايتن بولچات اي svakako bude islo vrijeme samo ce se povechalat i sa patnja sa niti ma jahannama danas allah ila rabbiha nazira, neka lica će tog dana biti radosna, zato što će gledati u lice svog gospodara. I zato najveća nagrada su nicma jennata, jeste da će gledati lice svog gospodara, jutrom i večeri. Dok će u isto momentu neka lica biti, dok će na njima biti vatra. I zato kaže Allah, tabarak wa ta'ala, هل أتاكم حديثu الغاشية, وجوه يوم اذن Dal je do tebe došla vijest o غاشi. U arapskom jesku hašije znači nešto što omotaje nešto. Što znači da će stavnici džahannama biti u džahannamu vatri sa svake strane. Ispred njih vatra i zanjih vatra, s desne strane vatra, s lijeve strane vatra, i gore vatra, dole vatra, odjeća od vatre, ovo od vatre, sve od vatre. Pa će ispred njih, na njihovim licima biti vatra. Međutim, neka lica će tog dana biti radostna zato što će gledati u lice svog gospodara. I zamista kolika je to razlika. Vujuhu jevme idhin nadira, ila rabbiha nadira. Neka liica će biti radosna, zašto? Što će gledati u liice svoj gospodara. I kada Allah tabaraka wa ta'ala kaže, yatufu alaihim vildanum muhaladun. I kaže, konji će dječaci, kui će biti vječni muhaladun, neće umirati. Iza raajtehum, hasibitahum lu'lu'an man Kada i pogledaš, pomislit da su to razasuti bisari. To će biti oni koji će slušati stanovnike džennete, danas Allah dželle šan učini odni. I kada raite, tma raite ne'iman i mulka kebira. A kada pogledaš, kada pogledaš džennet, vidiješ ne'iman kada stanovnici dženeta pogleda, vidi da se ono što vidi u da je to njegovo. I zato je došlo u hadisu, koji je biologimam Buhari, usum sahihu muslim također, da Allah tabareku wa ta'ala čestovnicima džennata reči ono što vidite, to je vaše. I više od toga. Pa će reči gospodaru, dao si ono što nisi dao nikome prije nas, pa zar ima više od toga? Pa će reči ima. Ridaa je, fela eshatu alaykum ba'dahu ebeda. Kaže, to je moje zadovoljstvo i poslije ovoga se nikada više na vas neću rasrditi. Moje zadovoljstvo. I poslije ovoga nikada se ne vas neću više rasplatiti. I zato molim Allaha tbaraka taala da nas učini odonih sa kojima je on subhanahu taala zadovoljan, da učini nas učini odonih koji se druže sa Kur'anom, da nas učini odonih koji svoje dane, koje svoje noći provode truže, trudeći se da nauče Allaha tbaraka ve taala knjigu, idan as učini odonih koji će preseliti a da naš gospodar subhanahu taala bude zadovoljan. Sana ma sallallahu ala muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallama taslima katira danas sam mislio da ukratko podsjetim sebe i vas što je vezano za uzroke sreće ja mislim da su ovo stvari znači naravno uzroka sreće je mnogo međutim ovo su neke stvari a završio sam sa Kur'anom a to je da je Kur'an Kur'an početak i kraj čovjekove sreće na dunyalu i na I molim ga subhana ve taala da nas učini otakfi Na kraju predavanja pomeni ću jednu anegdotu koja nam dogodila u mjesecu oktobru prošle godine u odlasku Bosni Bosne sa Hercegovine sam na aerodromu e, zatekao čovjeka koji ima gleda 10 godina i koji više od polja spola s poljeca područava ljudu kojama Siriji. Taj čovjek e, je šeh učača Sirije. Kod nas pozna čovjek u Bosni, šeh koji im rađa. Taj čovjek je u stolici, tijepo ovdje, došao u Bosnu i dolazio u Bosnu. Kako dođe u Bosnu, dođe prvo i odsjednik od grta žarada. Da je dozvoljeno posvajanje djece, on bi posvojio žarada. Najradno on bi znate kao neki arapa koji su bili sa Kaže i čuvatim žarada, budite uz njega pomozići. Ja ga znam, jer želad duši u njega dugo vremena. I Kur'an i Kerini uči u kod njega džeta. Uh, tada, normalno, u tom momentu je čovjek uh, vidi da jedan tako poznatija ličnost u svijetu oporučuje svojim, svom narodu, Arapima, da čuva jednog od nas u Bosne i Hercegovini, zatmika se zašto tako. Ja kažem, danas smo vidjeli zašto. Allahu korani kerimu, u suru Beka 24. majtu kaže Fumuna qaset kulubukom, fahyje kel hiđarati, evo ašet du kasuah. Zatim se so vaša srca postala gruba, pa su postala kao kamen, ili još čušća od kamenja. Znaš što sam otakva, pogotovo ljudi iz Zemce ovdje, crno kamenje, još od žezer, još, crn, još crni to od grijeha i od žezer. Zahvalim se da su devala, do što je danas pustio da ta srsta malo razgada, da nas malo probudi i da nas posjeti E, Nasudnji dan, susred s našim gospodarem, Allahom, Suhani Aultava, da nas je da učimo Koran i Kerim. Koran Kerim se ubojšni uči, draga moja braća, godina. I mi imamo svoje učenjake koji su izučavali Koran i Kerim, podočavali druge ovdje, stojeći. Naš grad je napisao knjigu vezanu za izučavanje kirajeta u našoj državi, u Bosni i Hrcegovini. E, to je jedan historijski pregled, ostav kako su vošnjaci izučavali kuna Nikeri, da znamo malo kako je to je to da bilo. Kako je bilo da se imamo šim ponositi? Naš brat Dželad je skupio dijela naših činjata koji su pri nas i onaj ona ko želi da se upozna sa našim prijecima koji su bili ponos za usmani, noć je prije kako da to radimo knjigu koju ćete moći kupiti na izlazu e, e, iz pozovista, kao jednošću napomenu na kajidu, na 20 sekundi, e, svakom pojemu obućnosti, da kom nama našu daću koji su organizatori ovog našeg predavanja na bilo koji način oni su na polju postavili pa da se sala samana utala na mu vao musa farawa yun musa farawa بللها سهر وقلبي من يوم الفرق يكتب ويمحي في سطر يلي تركتني أغيب مليس حزني حبيب يلي تركتني أغيب مليس وحزني حبي وذكرات عشدها منوشت موست صدق ديكره تنشته منوشت موست صدق رحيت مر دروبك ام طفل ولا لغوبك يكبر بهال قلب بكيت كثير وياك ايام صبر يكبر بهال قلب E je